Kemi nderjnë të ju prezentojnë këtë materialë që është përkaditur në studion Zëri Islam, me shpresë se do të ndikojnë mgritjen e vetëdijes vetare, moralit, dhe nëse do Allah subhanu ve ta'ala, do të jetë shkak për përfitimin e kënaqësis të ti. Inna alhamdulillah, nëhme duhu, nëhme duhu, nëhme duhu, nëhme duhu, nëhme duhu, nëhme duhu, nëhme duhu, nëhme duhu, nëhme duhu,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 يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فينا اسدل حديث كتاب الله وخيرا الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار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 eja dhe thot o ti që së nëmë keqen në dalot e me gjitha të gjen që shumitës e njerëzve edhe në të muaj ata janë të zhytur në të qia edhe në gjunafe edhe në krime edhe në kundështimin e urdit dhote të tyre edhe arsyu jashtë sa ata nuk kam frik ditë më dhëgaris Mos pasë e frikë për ditës është shkaku që njerës të gjyten në të gjunafe të mga Gjatë muaj të Ramazanit edhe në zdo muaj tjetër Më dje Harimi e sajtë ditë është shkaku i shkatërimit të gjitë njerëzimit Dhe e atyre të ciri të vëzë atyre pësim të arë Dhe dhe, dhe, dhe, dhe në gjunafe e shkaku është harimi i sajtë ditë Për këta rësue Për këta rësue Allahu Subhanu wa ta'ala e ka përmendur në Quran, ditën e gjukimit, shumë herë. E ka përmendur dhe u ka të reguar besimtarve kërshkrimi në sajt dite në format të ndryshme. Dhe i ka dhe në sajt dite një vlerë të veçanë në liber në ti. Dhe i ka dhe në sajt dite emërë të shumët të cilët i kanë treguar dietaren me libër të në libra dhe tyre më shumë se 20 emra. Dhe i ka parë ndërmëruar njerëz që të ruhen duke kryer punë mirë dhe duke u larguar nga gjunaftët prej asaj dite. Të ruhen prej asaj dite duke kryer vepra të mira dhe duke u larguar nga gjunaftët. Por fotësisht, për kujtimin e asaj dite të besimdarët Shumë i pakët Shikoj e këtë të në gjëniset tona Të cilat mbushën Në shdo dhe bisej dhe E dhe pak përmëndën të të dit e gjukimit Dite e logaris Gjeneti Gjehnemi E që fa mund të tu është pasaj Për atat të cilat nuk e njofin Allahun fare Kur besimtare të cilat vinë në gjami Shumë pak e përmendin të dit Shumë mund bëjt të tjerët Ndërkoj që Allah i madhuruar i ka dhënë Kse dhënë njërë në të zizë të qantë Dhe prej emra me që i ka dhënë Allah suhanu e talën Kse dhënë është e sa'a Ka dhënë Allah suhanu e talën Për anë O jo me të kumë sa'a O jo me i dhëtë e farrakun A të ditë kur të bëhet E sa'a Që ka qytë Allah i madhuruar këmete A të ditë të ndahën njerës Një grup të shke për gjennet Një grup pë Dhe ka qërtu e saa Se fele saa në gjë në rabët është të kohë Dhe kam thënë djetarët Një përmendimeve që dhe qërtu e saa është Sëpse ajo dhëtë vini i kohë të papritur Për njëzit Paj kuktuar kush her, Dhe me një herë Dhe vini në mënyrë të me një herë shme Përndaj Allah suhanu ta'la Ka qërtu e të e saa Një dhe është të ka thënë Allah suhanu ta'la ta O jo me të kumë saa të jub edhe ditën kërë të kryhet kiametit, dhe mënë e sa, dita e bebasishme, kriminelet do t'a humin shpresën, do t'a humin shpresën e fitorez, duke shikuar se që fari pretë, për shohët gjunahve që kanë bërë. Njithashtu, Allah, s'fërhanu e talë, e ka qërtu atë ditë e në kiamë, e ka qërtu rjomu në kiamë, dita e ngritjesë, Ne cilën do ngrihen njerëzit për të dhënë llogari përpara Allahut subhanahu wa taala. Do ngrihen këm nga varret e tyre. Në atë ditë do ngrihen gjithë njerëzit nga varret e tyre do qëndrojnë në këm për një ditë që është e gjatë sa 50.000 vjet. Të zhveshur, të zbardhur, të pa bërë sunet. Për të pritur momentin kur do llogariten përpara Allahut subhanahu wa taala. Këtë Allah i më dhuruar, la uqën si më bjohën i në kjama. Thë të betohëm, betohët Allah i më dhuruar në ditën e kjametet. Në ditën kur të ngrihen kërjesët për dhe në logari për para Allahot. Dhe është qytur jomën në kjama, e fjana kjama në gjuna rabe dhe të ngrihen që në kam. Dhe, për këtë këtë në lojë më dhuruar, jo me e kumën në nësullë e rabbi le alemin, atë ditë kur të ngrihen njerëzit pë Për një ditë që është gja se 50.000 vjetë Gjithashtu ka thënë Allah më dhurë për melaiket Jo me në kumë rruhë për melaiket u safba Atët ditë të të të qëndrojnë melaiket Edhe shvirti shenë më thënë Dhe më, më gjibril a.s. të të qëndrojnë Të radhitur në safba Askush nuk fletë pa lejnë e Allah subhanu wa ta'ala Ta, ta përfihturosh ma dhe shtine sajt dite Dhe të thotë që ti është besimtari vërtejetë Ta përfiturosh me të vërdet madhështine sa i ditët do të thot që të dargohesh me gjunafet. Do të thot që të krysh dhe tjure që të ka thonë Allah subhanu wa ta'ala. Gjithashtu Allah i madhruar e ka quaj të orë të ditë në kariha. Edhe ka quaj të në kariha, sepse fjalla në kariha, kuptimi sajnë që ajo të gudet, edhe që dhimi që ajo të gudet zemët, edhe fut në zemët e njerëz i një të mërë të madhë, edhe arabët e quaj kawari u dheher sprovat rënda të cilat e të nërëj njeriun i quajnë kawari u dheher dhe ma madhe e të tërë sprovat njeriut është sprovat ditës jukimit në të cilën njerëzit do dalin për dhëllogaribë për Allah i dhe shtu Allah i madhurur ka qutur e të jomul baht i onë në shurë, dita e rinjavis ka thënë Allah suhanu e të ala Dhe këllë dhe bitëm fi kitabin lahi la jomil ba'at, fa hadha jomil ba'at, o lakin nekun kuntum la ta'alamun. Dhe dykeni qëndruar si pas logëris, si pas librit Allah Subhanu wa ta'ala dhe dhe ditën e një gjallës, dhe kjo është ditë e një gjallës, ditën kur ti frilët surit, edhe dhe gjitë njerësit të dhali nga varët dhe tëtyra, qalu ja wejnëna men ba'atena, men marqadina, O di si do thon njerëzit të gjithë dhe ne do të themi kush nën rri ngjallën në nga varret tona. Ya ja, waina nam ba'athana min na maqadina. Nese ne kemi qenë gjunë fqar do jemi për kyre që do fàn këto lloj fjale. Dhe nëse kemi qenë do jemi për kyre njerëz të devotshëm do gëzohemi për takimin Allah subhanahu wa taala. Qalu ya ja, waina nam ba'athana min na maqadina. Fun mir për ne kush nën rri ngjallën nga vend qëndrimet tona ku flini në, në varret tona. Gjithashtu Allah Suha Natale ka qytur e të Jomul Khurrujsh Dhe Jomul Khashq E ka qytur Jomul Khurrujsh Dhe dhët dita e dalis Dhe dita e dalis në varat Kënjërës e të dalim djit në varat e të tëre Dhe të Allah Suha Natale Jom me esë në rune Sa i khatabil haq Dhe li ke Jomul Khurrujsh Atë dita kër të djënë thirin e haqët të mërtetës Dhe më nflirin e surit Kjo është dita e dalis Në të cilën do të qahën varet. Jo më të shetë t'akull, adu an hum siraha, atët dhikë kur të qahën të këtë të këtë, kur të qahën të këtë të këtë, të këtë të këtë vare dhe të të këtë, shumë shmejtë. Dhali këa hashu në alejna jesirë, dhe kjo është i grumbullim për ne i thiesht, të të të dho, suhanu të ala. Grumbullim i thiesht, në më dhejnë që Allah i madhëruar Me fryverin e surit, duke urdhëruar, me levë gjithë i fryverin e surit, i fryverin e surit, dhe një gjanën gjithë dhe shkojnë për në fushën e mahsherit, në fushën më tina, të cilë në të dhebjën në gari për parë Allahu Subhanu Teala. Një dhe shtu Allah i madhëruar e ka qutur të, dit, Arn, të ditë, jomu l'armë, i dita paraqikis për parë Allahu Subhanu Teala. Ka thënë Allah i madhëruar, jomu me i dhuk të aradu në latë e fëminkum khafje. A dit, të ditë, kur ju të paraq nuk shëfshek të zje për kundrës i gjithë dhe gje dhe e të dukshme, do dhe dhe dhe parë allahë të gjitha mashtërimit që ke bërë në dy nja, të gjitha ofendimit që ke dhe në dy nja, të gjitha përndërnësit që ke bërë njërë në dy nja, të gjitha gjenjështrat, të gjitha hile, të gjitha pislikjet, të gjitha kamatat, të gjitha që ke bërë në dy nja, gjitha dreji, ma di ka të regu e profetis s.a.n.all Flamuri tradhtisë do thuhet kjo është tradhtia e filanit, të bie filanit, të tashovin të, të gjithë njerëzit pa pyetjes. Gjithashtu ka thënë Lloj më dhuruar, wa urri dhua ala rabbike safa. Atë ditë ata do paraqiten para, para Zotit tënd në safa. Ka treguar tietarët, një përtyrës dhe Harith al-Muhasibi, i cili ka shkruar një libër për ditën ditë ditë e gjykimit dhe bënë përshkrim të çuditshëm për ditën e gjykimit. E thotë ndër të tjera A ditë kur të rinjën dhe kryesat Do dalin të njërzit Në kokat e ulura Të shveshët, të zbafët, ka bërësynet Do dalin dhe kafshët Dhe egrësirat Me kokat e ulura Të trembura Edhe pëse egrësirat nuk kanë bërë asnë në gjunave dhe krimi Se pëse ka qenë kafshë Dhe nuk kanë në gërit e ka loj më dhëruar Edhe janë të trembura Edhe dhe dhe radhiten të gjitë në safe Pas tyre dhe vinë me lajket Edhe dhe, dhe radhiten n Edhe kur të mri dhe të gjithë, të gjithë kryesat, për të pritur logarinë të tyre, zbërët Allah subhanu wa ta'ala, zbërët Allah me madhështinë ti, bi arshinë ti të cilinë në mbartin të të melek, madhështinë të tyre di vetëm Allah subhanu wa ta'ala, atë ditë as kush nuk fletë, të gjithë vetëm di gjojnë, Sepse Allah i madhuruar ataj ka të gjuar shumë dy njarë Dhe në të ditë vjenë momenti që ata do të gjojnë Ata që do të thotë Allah i madhuruar me drejtsinë ti A si i shgjukua si me i drejtë Nuk ka atë ditë rëshfete Nuk ka miksësi Përveç ati i cili vjenë për para zote ti me zemrën e pastor Illamen atë Allah e mi kalbin selimë Përveç ati i cili vjen me zemër e shëndosh për para Allahu dhe me pun të mira, vetë ma ishti i cili të shpëtoj. Kjo është dita që do paraqit e njerëzi për para Allahu subhanu wa ta'ala. Ido është tu Allah i madhruar e ka qutur këtë ditë jomu Gjem të gjemër dhe jomu të gavën. Jomu të gjemër dhe më në ditë e grumbullimit, për të grumbullohen. Mendoj sa njerës ka sot dria, 6 miljardë. Mendoj të 6 miljardë njerës të një i fushët vetëme. Por në, në brezët që kanë qenë më parë, do ata që janë qenë më parë, do ata që janë qenë më parë, deri tek akademi e Eniselam, do ata që do vinë më pas, të gjithë këta në një fushë të vetme. së bashku. kur të mlidhen gjithë, do afro dielli pran kokave të tyre. do afro dielli 1 milje ose 2 milje pran kokave të tyre dhe do shtohen nxehtësia e tij. edhe do të, të mbulojë dierrsa njerëzit në ballë të Gjynahve që kanë bërë edhe lunë për atër që ka për gjunave të pakta, që e ka peshe në lehtë të ditë, e njërë për atër që peshe në ti eshe rëndë të ditë, se kushe ka peshe në rëndë të ditë, e ishe shkatorruar i njërë për ta, edhe të janë të zirë, e nojë më dhurë të palarët për parë gjitë kryesave, që ti shofin gjithë. E ka qytur Allah jomur gjemë, dhe jomur të gabun, ka thënë Allah subhanu të ala, Jomë jo e jëgjmajë jo këmë lijohë minë gjemëri dhalikë, jomë të gabun. Atë ditë kur të grumbullojë, Allah i madhuruar në ditën e grumbullimit, ajo ditë është dita atë të gabun. Atë të gabun, në gjuhën në arabe vina fele gubën. Edhe gubën në gjuhën në arabe quhet, kur njeriu merën me trekti dhe humbet trekti në trektin e ti. Kur e i humbet, thuët gubin. Edhe sidomos, kur e i eshet malin me një loj të shmimi i cili dhe me humit madhe më taë. Kjo që të gubën Edhe Dhe më dhe në humbje Kjo dhe humbje në trekti është Humbje e vërte dhe më kush është është ajo më Allah subhanu wa ta'ale Në trekti në më Allah në madhëruar Edhe shumis e njerëzit të tilë janë Për në edhe dhe i ka qytur Allah jomut të gabun Dita e humbjes Dita ku të shikojmë shumis e dërmu Se njerëzit që ata kanë gjemë të humbur Të ka Allah në madhëruar në trekti në tyre Që ata këshin bër Dhe ose e shpëtonë në të, ose e shkatëronë në të. është dhe njerë i e shqetë shpyrët në ti. Dhe ose e shpëtonë në të, ose e shkatëronë. Ose e shqetë shëjtanë dhe bëdë mikë në të, ose e shqetë rahmanit dhe bëdë mikë në ti. Për ndaj ka qytur Allah i madhurë jomë të gabun. Gjithashtu Allah suha në ta'ale ka qytur jomë elfeza. Elfeza një në rabë e quhet të merri i parë që i bje një riu kur, kur shikon Të meri që i vje nga gjithka e befasishme. Në momentin e parë, kërë që e që e të lëpëza. Këtë meri i parë. Ka thënë Allah i madhurë për besintarë të vërtetë. Të cilët, ka në kryrë punë njërë dhe nërbën në gjunafën dënjarë. Lejë e hzinë umën lëpëza ulë akëbërë. Ata nuk i shqithëson të meri imamë. Lëpëza ulë akëbërë të meri me imamë. Gjithë të merë në dënjarë, është shumë i voglë për para të mërët ahirekit Edhe kush e njefa të të të mërë A i nuk të mërëot për të mërëve dë njës Edhe nuk i vendosat anë list fare Kush, ndërsa kush nuk e njefa të mërë Edhe nuk e bërësarë të në zemën e ti A i të mërëot për të mërëve dë njës Ose për i gjereve të voglët dë njës Të cilat njëti të të mbarojnë Dhe në të mërëve që m Nëse për kriminelës so odoj më dhuruar, la vushna jo me i dinë në mundshërinim, për ta nuk ka përgëzim, në më dhe në për ta ka vetëm të merë, të merë e se i dite një cili ka plon njerëzit dhe imbulon atë të djersa, vjen djeli pa në tyre edhe imbulon djersa, disa imbulon djersa dhe në brez, disa imbulon dhe i në fyt, disa imbulon dhe të veshët, disa, disa imbulon djersa pëtësisht, në bas të gjunafej që kam bër janë nëmhien e Allah subhanu e ta anë dhe atë ditë nuk ka hie përve shkies ti dhe nuk për atë që pregatitë për atë ditë dhe njërë për atë që haron atë dit, e haronat ditë se harrimës e dite e shkatrimi një, një nëtë vërtet dhe shumise njërezve për i shkatruarve janë njëtë ashtu Allah madhuruar ka qujtuar të jomur të nanë dita e thiris E ka qëjtu dita e thiris, djetarët kanë të reguar disa rësërës e pëse është qëjtu dita e thiris. Dhe dhe Allahu Suhanu Ta'ala, Oja tomi imni e khafu alejkum jau me të nantë, O populli im, unë kanë frikë për ju ditën e thiris. Ditën kur të thrasë, kur të thirët, të dani i filani, i biri i filanit, për para allaut ma dheruar që t'ja për logari për gjunafe të ka bërë për para gjithë kryesave. Dhe nuk e nga tron kush, nuk e nga tron me lajke përshkojnë të ka i personin cilës në të vërteti qëndim, të dhe pse emën mundin të njashën mësë kryesave. Edhe në djenë vetë njerëju, se se të në djenë frikën zemër e ti, kur të të gjoj emër në ti, të të dal filani i biri filanit. Gjithashtu disa ka më thënë që tirët dhe thruat, për para gjithë kryesave, Tuat Filani i Birr Filanit ka fituar me një fitore dhe një lumturi mbas së cilës nuk ka për të pasur më humbje. Ardhuat Filani i Birr Filanit përpara të gjithë krijesave ka humbur me një humbje që mbasaj nuk ka përfituar më kurr. Shikoi veten tënd dhe se për citit për këto dy njerëz do shënojë tyesh. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala Dhe ka quajtë ojë të Jomur Hisab Dita dhagëris Dita në të cilën të dhagëritet njëri ju Për të gjëret më të vogla që ka bërë E jomur më të më dhajat Thotë Allah Subhanu Teala Thë me jamën midhkale dhe rratin Kajra i jera O me jamën midhkale dhe rratin shërra i jera Kushe bepron një të mirë Sa një thërmin të të jo A i ka për të parëtë Dhe kushe bepron një thërmin të keqe Sa do vogul kjo tekë ka për ta parë atë, tregojnë se ka qenë një prinzënësve të Abdullah ibn Saudit, ka qenë më i vogël i tyre, ku e lexon dotosurë qëante edhe thosë kjo llogari është rënd, kjo llogari është rënd, kur Allahin madhuar në mongëri dhe gjë në të imta dhe në të vogla, edhe përshpëritet të zemrës, edhe shikime në bisht të syrit, edhe çdo gjë në llogaritet, kjo do të thotë që llogaria që ka vështirë Ua kalu mani hadhe në kitab i la ju gadiu sëgirëtën, ua në kabirëtën, illa ahsaha. Do thonë atë ditë më zëbësim tajë, që farë ka këllibër, që nuk ka lenë asë të vogla dhe asë të më dha, vetën se i ka logaritur ato dhe i ka shënua ato të gjitha, ti ka shënua allot të gjitha, edhe pëse mund të keshë harruar ti, do të tjepet dhi për gjithë një gjukimit, ose me të djathën, ose me të majtën, E do të direzorës vetë gjunafe dhe të tuaj që ke bërë për parë Allah subhanu wa ta'ala. I krak kitabët, këthabin efsik e ljom alejka hasiba, le dhdoj i dhibin të në tëndës. Ti vetë një afton për vetën të në tëndë, si logaritës, logaritës vetën të në të shumër se kujet. Gjithashtu ka thënë, Allah i më dhëruar, fa amma men uti e kitabë hu bëjmini, fa je kulu ha, u më kraku kitabia. Edhe a i person të cilit jepet libri me dorën e ti të djafë Jepet nga djafëa, a i ngrirët e lardo të lardë, të njërzve O njërzë, ha, u mukra u kitabje O njërzë, njërz, në dojnë i libën tim Këto janë punë të njërë që kanë bërë unë në dynja Kursa ati të cilit jepet libri me të matën Hajdo të afshefi e ta Sepse ashe shkatoruar Sepse në te janë të gjitha të palarë që ka kryre në dynja Kjo është dëftesa apo diploma e vërtejtë në cilën kur shvitojnë e është vituar dhe kur shumë e është i humbur. Ndërsa diploma dhe dë njësë të gjitha jam pavlerë me rjetën lagin e pi u langur se nuk të bëjnë dëbitë e ka nlohët i një gjykimit. Nuk të bëjnë dëbitë e ka nlohët i një gjykimit, por dëbitë të bëjnë vetëm e të punët e mire që i ke kryer dhe të fjallë mire që i ke thanë edhe atë sa të kaj që ke dhëmë, edhe atë në masë që ke falur, edhe atë a gjërim që ke kryrë, këto e në ta që do të bëjt dobi të këllohu subhanu wa ta'ala. I dhe ashtu Allah i madhuruar ka qëtur atë dit, jomën gjithal, dita e dialogët. Ka thënë Allah subhanu wa ta'ala, jomën e të atikullu nefsin të njëa dhënu anë nefsi ha. Atë dit dhe di, gjdo kush dhe dialogojt për vetën e ti, dhe më do mbroj vetën e ti, do të mbërë betën e ti që të shvëtoj. Por, kush meret në logari dhe dialogohet për gjënafët që ka bërë e ndëshkohet, këta ka thënë profetisallallahu aleyhu sallem. Një dërshë të regohet një hadith, që shdo kush do thotit në gjukimit, vetja ime, vetja ime, nga të meret e më dhajë që të shikoj. Një dërshë të alloj madhurë e ka qujët ure të jomën haqa, dita e të vërtetës, Dita në cilën dhe bërdetohet, dhe gjë, si që është në të vërtet, që fa ka qene fshehë, dhe të të nëzirë a loj madhuruar, që fa ka qene padrej, dhe të të vendosë a loj padrecin, dhe të të qenë në vendin e vetë, edhe dit e vërtet, dhe të të të shkoj në vend, edhe njerëzit dhe shpaguhet me njerët jetin në bazë të sevapëve të gjunafe të tyre. I nështu a loj madhuruar e ka qutër të jo më t e ka qytur e tamme, se fele tamme, gjyë në rabët, dhe të thot e që përfshinjë gjithë gjë, në mund të meri, sajt, dhe përfshinjë gjithë universin, dhe të kaploj, dhe të mboloj të gjithë, për në e ka qytur e alloj madhuruar, e tamme, e i dhe gjë, e ti tamme, të në kubra, dhe të edhe kur të dhijë, e tamme, a e që kaploni, gjithë gjë, që është më madhështore, Jo me i rijitë dhe kërë insanu anna lehu dhikra. A të ditë do kujtohet një riju, do kujtohet një riju atë që ka bërë në dunja, por nuk i bërë në dëbikë për kujtini, po qese nuk e përkujtuar që në dunja. Kjithashtu Allah i madhuruar e ka qujtuar të jomë saha. Dhe saha, ka më thëmë djetarën gjurë në Gjurën arabe, është qujtuar t'ilë sepse jo i shurën beshen nga zhurma e madhe që kryohet atë ditë. Gjithashtu Allah i madhurure ka qërtuar të jomët din Dita është përblimit Ma li të jomët din Son duhet si i ditë është përblimit Në të cilën është dëkush Dë është përblehet Nëse mirë, mirë Edhe nëse keqë, keqë Edhe nuk parënov në Allah i madhurure Justifikimin dhe atyre që do të justifikohen Gjithashtu Allah Suha Natale ka qërtuar të jomët hasrat Dita e pendimit Dita në të cilën Disa për mëzbesim të arë dhe ka pëshoj duar, jo ja je ja duar dhe ty nga pendimi, jo me ja adbët dhalimu ala jedej, jekullu ja lejtenit të këllët të marrë rësulli së bila. A të didën kur mizohet të ka pëshoj duar dhe ty nga pendimi, e të të ahë që lukdoj që rrugën e profetit. Ja vajnë të alejteni lemët të khidh fulanën khalila, ahë i miri unë pëse e bëra filanin mikë. E kjo të regolë që në misia e keqe dhe shëqëri e keqe është në në shkajqet që e qonë një në humbje. Përna e të shikojsh dhe njeri për nërë se me kështë qërojat të bëzëshof të, të qi janë shëjatim të cilët në nëzisim njeri për të qia edhe të ashtinë Ramazan se të se Allah i madhuruar në këtë muaj ka lidhur shëjatimit e gjindëve kurse shëjatimit e njerës e brendë në për tok edhe në të muë e redmi për të bërë shkëtërim. Gjithështu, Allahu Suhanu wa Ta'ala ka thëmë për këtë ditë, o endhiru njo me në hasra, parlemërojë ata për ditën e pëndimit. Kër i thotë profetisë, parlemërojë për ditën e pëndimit, të regojë që e ditë është me të vërgjët dita rëndë. Edhe të gjithë njerëzit nga ditë do të pëndohen, edhe besimtarët. Musë besimtarët do pëndohen, pëse nuk kanë djekur rrugën e profetit, kurse besintarët dhe pëndohen, pëse nuk kanë kryrë më shumë pundë mira, edhe pëse nuk e nërguar më shumë nga gjunafët, edhe pëse nuk e nërguar Allahun më shumë, prandaj e ditë për gjithë është ditë pëndimin. Por, nuk bëndovi pëndimin. Jedeshtu Allah i madhuruar ka që që që johë më të të latë. Ka thënë Allah i madhuruar lijun dhjera johë më të të latë, për të parele është dita në të cilën njërë zi të takojnë Allahu subhanu wa ta'ala dhe dali për para ti dhe lomë për atët që, që të ufrohat për Allahu dhe e ka frikë takimin Allahu që në të botë edhe rendë, edhe punon punë mira për të dalis bukuruar për para Allahu subhanu wa ta'ala dhe mirë për atë që e harron në ditën e takimi të, të Allahu subhanu wa ta'ala se përsa ishka të në betën vetën e ti dhe asë kam tjetër Gjithashtu o loj madhuruar ka qytur të jomun gha, ja, shqie, dita që mbulon në shdo gjah, është në gjashme me një përjemër në përparshëm. Njusë o loj në madhuruar, në ruaj neve edhe të gjithë besimtarët, me mirësinu ti në të merët asaj dita. Alhamdulillah, o salatu, o salamu, o salamu, o salamu, o salamu, o salamu, o salamu, o salamu, o salamu, o salamu, o salamu, o salamu, o salamu, o salamu, o salamu, o salamu, o salamu, o sal Qoh qohullohu sharralik al-yum, u nqa hum nabra tu suruha. Allahu el-madhuru ari mbrojti ata nga sharri te asaidite te ditës gjykimit dhe u dha atyre mirësi edhe lumturi. U dha atyre mirësi që dallohet në fytyrët e tyre dhe u dha lumturinë e përhershme deri futa ata në xhenet. Një poet arab ka bërë një përshkrim të bukur në një, një vjersë të tijin të ditës e gjukimit mundu të apërktheje të shkurdimisht të shkakat të nej thot përfytërojve të në tënde o i mështruar në ditën e gjukimit kur qieli të qahet kur dili të rëdullohet dili ditës rëdullohet dhe të afrohet në bikokat e kryesave kur yjet të bjen dhe të, të largohet dhe të, të hiqet drita e tyre kujtohë thot kur detet të shpërthejnë dhe nga frika Allahot madhëruar të bëhën si zjarë i gjëhnenit kujto kur malet të shkule nga vëndi tyre dhe të shikosha të duke hecën si ret kujto thët kur të vetë të lijen pasatrin të tyre më përshka se gjithë gjith shfit të tyre janë jan boshatisën nga që gjithë krijezët të vdesin thot, kujto thët kur kujto thët kur e kërësirat për para Allahot të grumbullohen edhe të thonë me lajke dhe këpër kujem i nisur. Kujtothët, kër besimtarë dhe devoqëm, ti mërtojë Allah subhanuat e alem me hërrije të gjennetit të cilët i ka zbukur Allah subhanuat e alem e flokët të tyre. Kujtothët, kër vajza e tila e shvarosur i gjau, të pyetet atë ditë të qëfar gjunafi ka bërë për të tina jo shvërarë. Gjithashtu kujto kur Allah subhanu e talë me madhështin e ti të palos i qilin me të djafën e ti Se që palos e të libri i hapur Hëtë kujto gjithashtu kur libret Libret të bine njerëzën e duar të tyre Edhe të shfaqet atë dit Ditë në logarisë, zhdo kush edhe të japi atë dhe mund të tjepet haku që i takon Si pas drejtisë Allah subhanu e talë Kujto thët kur libra të shpërndahen e të kulturojnë dhe për besimtarët mund të të shfaqet për çdo këndull dhe për besimtarët gjithashtu e vërteta që ishte fshehur për ta, pothuajse kur qielli të zbulohet edhe të shikohen, të zbulohet qielli i vërtetë mund të shikohet rumbullaksie qiellve, kujtoqur xhehenemi të ndizet dhe zjarri ditjet të të forcuar dhe të shfryjë kundrejt dyna fqarve Dhe kujto kur gjenetit e zbukuruar Dhe performosur Për atë djal Për atë djal i cili ka duruar Për një kohë të gjatë në sprova të dynjas I thashtu dhe kujto Kur fëmija foshnja në, në barku në në nës Foshnja që gjenini thënë Foshnja që si ka qenë në barku në, në nës Kujto dhe kujto dhe kujto Kur foshnja të, të lidhet pas në nësë ti Nga frika e dënimit Ta sa i ditë dhe zemë e ti e shtë të meruar E me gjithse, thot, aji nuk ka bërë asë një gjunah dhe asë një krim. E si duhet jetë gjëndja e ati personi i cili ka bërë gjunah për kohë dhjata në të ditë. Nusë Allah në madhuruar, në ruaj në të meret asaj dite. Edhe ruaj të e vërtet në të meret asaj dite bëhet duko pregatitur para ditë. Si shtë të meret e Allah në në. Sot është dite e punës. Nesër është dite e logaris. Sot ka punë dhe nuk ka logari. Kurse nesë e ka doveri dhe nuk ka pun Prandaj punoni për atë dit Që tjë rëndoni për shorët uja Që të dini me para Allah subhanu e ta'ala Me se vabët shumëta Që të shvëtoni edhe nuk duhet ta në mlefsoj njeriu As një të mirë që e bën Se nuk dihet se kërë fiton mëshirën Allahut Një grua e fitoj mëshirën Allahut Basi ishte pesimtare Por kështë ishte gjuna fqare E fitoj duke i dhenë për pirë ujnë qeni një person tjetër e fitojë më shqirën Allah, e Allahot duke lërguaj një shkaj që mundon njërëzit nga rruga edhe normalisht për këto është për të njerium më të mëdhaja se këto janë njësimi Allah subhanu wa ta'ala është namazi, është agjerimi është sadakaja edhe shdo pun tjetër të cilën e ka të cilësur Allah subhanu wa ta'ala në Koran edhe profeti sallallahu alaihu e sellem edhe të ruëm nga i gjunafet të cilët e rë E rëndojmë me peshorën e punës të qija dhe e çonje ju në xhenem, lutsoj Allahun e mëdhëruar të na bëj përbërës të vërtetë dhe na largoj nga të mjerës së ditës së Allahut mëshirë.